E laupostu ta erdi horiek zenbateraino hobetzen dute ze askaren egoera? Be egoera desblokatzen dute, norazbait ze 700 gure sakeletik 14 postu te riparatu eta hoietatik 4, beraz haintzinkondutik kanpo, beraz euskaren erakunde publikoakor laguntzen gaitu, beraz hartze hau edo hau pasatzen. Lehen urratx bala, eta bon, eh, eskertu behar ditugu lehenik eh, mobilizatu diren buraso irakasle Euskal tzale, ikasle guziak, eh, oieri esker gauzak mugitu baitira, eta ondotik ere Euskal Herakunde publikoko kidez berdina, izan Euskal Herkargoa, Departamentua, eta Kitania, eh, guzieri eri esker azken finan eh, estatua mugitu baita, eta beraz eh, ikasturteuntarako lehen urratx gisa hori erdietxi dugu, eta gero be, orain lan egin behar dugu elduden ikastuktea eriburuz. Se askan aurkopuruak emendatzen segitzen badu, elduden urtean zerrarra erran nahi du egoera berdinean izanen girela? Beraz, joan denekainan bukatu zen itzahmena, eta beraz, orain itzahmena negoziatzen hasi behar dugu berriz, ondoko iru urteetarako. Eta beraz, negoziak eta hori, errektora dut zarekin ere espero dugu, eta hor, estatua departamentua eta kitaniak ere egin itza izanen dute negoziak eta hortan, beraz, hala, uh, itzarmen hori uh, behitz martxan behar dugu, eta behin itzarmena zinkatu eta behelduden uh, ikasturterako espero dugu behar diren postuako hori direla, jakinez uh, behitz ere lehen mailetan, kolezioan edo lizeoan, azkunde haundia espero dugu helduden sartzean, eta beraz, erakasleak beharko ditugula parean. Uhum. Ikusten da ala ere, e, aukerarik hitzarren berriarentzat. Bai, nik uste dut baietz, e, egoera desblokatu balimadada zerbaiti buruz joaiteko, no eraz alde batetik eta gero bestetik, orain arte eginen estatua eta xeaska parez-pare eta EPEK nolabait eh e, lana egiten zuen, orain departamentu eta kitania main guruan balimadira. Horrek Be, nolabait berme gehiago emanen du, estatuak ez ditzan azken urteuntan untan bezala begiak itx. Mm Hadoz, -hmm. baur, esker goizuntan gurekin izanik, eta pasa egunon. Bai, milesker zuai.